Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa a'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala lah Wa ashhadu alla ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد نشكر الله سبحانه وتعالى ناكمتكي الصلاه والسلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم دغو Insha Allah leo utakuwa ni wenye kukumbushana kuhusiana na jambo miongoni mwa mambo ambayo hakuna mwanadamu yote ambaye amesalimika kukutana nayo katika maisha haya ya ulimwengu. Sawa awe ni mkubwa au mdogo, awe tajiri ama maskini, awe ni mwema au muovu, Muislamu asiyekuwa Muislamu bali sote tunapitikiwa na hili jambo katika maisha yetu ya hapa ulimwenguni na si lingine bali ni kitu ambacho kinafungamana na nafsi al-bashari. nafsi ya kibinadamu nafsi za wanadamu Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia. ya kwamba min hinin ila hin baada kila muda baada ya kila kipindi fulani lazima hii nafsi itapitia moja kati ya hali mbili Ima alham au alhazan alham ima atapatwa na hamu hamu ya kufanya kitu anakuwa na shauku ya kufanya jambo au alhazan ama akapatwa na huzuni aham li amrin ma sayati ham huwa ni kwa jambo ambalo linatarajiwa halijafika bado ile angzayati na kuna alhazan lima huzuni ni kwa kile ambacho tayari kishapita kwa hivyo mwanadamu baina halain na lazima kila mtu lazima apitie na hali kama hii imma يهتم بامر unakuwa na hamu kwa jambo ambalo halijakuwa ama yahzunu ala ma fat ama unahuzunika kwa kile ambacho kimekupita ndio maana ikasihi katika eh, Abu Sunan Abi Daud na Tirmidhi kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema wa inna asdaqal asma'i inda Allah azza jal al harithu asdaqul asma'i Allah. majina ambayo ni ya kweli majina ambayo ni kweli hutokea vile kulingamana na hilo jina mbele allah subhanahu wa ta'ala ni majina mawili jina la kwanza ni alharith jina la alharith yaani alkasib ni mwenye anafanya jambo na anapata ama atakosa hili ni jina la kweli al-hammam. yani kila mtu katika haya maisha lazima kuna kile ambacho unahamu nacho unatarajia unaazima nalo kwamba unataka kutabikisha ama kufanikisha katika maisha yako haya mawili nduko islam haya mawili hakuna yeyote katika wanadamu waliosalimika kutokana nayo hakuna mwanadamu yeyote ambayo tasema kwamba hapati na hamu Hakuna mwanadamu yoyote ambayo itasema kwamba hapati na huzuni la bali maanbiya wa Allah Subhanahu wa Ta'ala wale wajawema ambao mwenye Mungu aliowachagua kati ya wanadamu na kuwapatia majukumu ya kufikisha risala hawa pia walipitikiwa na haya mawili Nabiyullahi Nuh alayhi Nabi Nabinuuh alayhi salam alipatwa na hii hamu wakati gani pindi alipoona mwanawe mtoto wake mwenyewe alimasi mtoto wake mwenyewe alimkufuru nabinuh alayhi salam huku kuasiwa na kijana wake likamtia humum ikamtia hamu kuu si ya peke yake kijana ambaye ni nabii mtoto wa nabii ya yaqub alayhi salam alipitia hamu akisema inna maashku, ashku bi thi wa huzni ila allah hakika namshtakia allah masikitiko yangu namshtakia allah huzuni ambayo imenifikia pale alipomkosa mwanawe yusuf alayhi salam nabiyullah lut alayhi salam alifikiwa na hamu wakati gani alipotembelewa na wageni wake wageni walipokuja wakaja watu na Lut kutaka kumfedhesha mbele ya wageni wake akapatwa na, na ham mke wake alipomkufuru akapatwa na ham na si hao pekee nabiiullahi ayyub alayhi salam Nabi ayyub alayhi salam alipatwa na ham wakati gani allah subhanahu wa ta'ala kupitia mali yake alipoteza mali yake yote Allah akamonja kupitia familia yake akapoteza watoto wake. Allah akamwonea kupitia kiwiliwili chake afya yake akapatwa na hum. Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam pia hakuwa mbali na hawa. Anasema Aisha radhiyallahu anha. Kultu, ya Rasulullah. Nilimuuliza emtume tume sallallahu alayhi wasallam. Ma ashad yaumin marra alayk?" Aisha radhiyallahu anha anauliza Mtume baadaye wakiwa Madina Je ipi siku nzito zaidi ambayo umewahi kukumbana nayo zaidi ya tukio la Uhud Ma ashaddu yaumin marra alayk Je siku gani ambayo unaweza kuelezea kwamba siku hii kweli ilikuwa ni nzito mno kwangu mimi e Mtume wa Allah qala Mtume akasema kana min ashadd yawmin marra alay hinama aradhtu nafsi ala bani ibni abdi yalil fa abal islam wa din anasema mtume katika masiku ambayo ilikuwa ni viki zaidi kwangu katika masiku ambayo nilipatwa na hamukuni kapoto na huzuni kubwa zaidi ni pale ambapo aradhtu nafsi nilienda nikajieleza kwa kundi la bani abd yalil watu ambao ni bani thaqif wa Taif kisha wale watu Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati huo aliko katika hali ya huzuni mno baada ya kufiwa na ammi yake Abu Talib alifiwa na mke wake Khadija Allahu anha akaona namna ambavyo Makuraish wanamdhalilisha Mtume akaamua acha aondoke abadilishe mazingira aende upande wa upande wa Taif angalau wale watu huenda wakawa wenye kumkubali. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ashaddu yawmin marra alayya hina aradt nafsi inda bani Abdiyalil. Hiyo ilikuwa ni siku nzito sana kwangu mimi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema fatwafaqtu ala wajhi amshi la a'rifu ila aina attajih. Baada kupata yale walionifanyia hawa watu wa Taif basi Mtume salla Allahu ala wajihi mara ghafla nikajawa nikazongwa na mawazo nikaanza kuelekea wala aarifu aina ataji wala si kuweza kutambua kwenda wapi akatembea Mtume salla Allahu alayhi wasallam huku amejawa na huzuni amejawa na humum hajui aende wapi kisha mushae akija kizundukana Alizundukana katika semo Karnu tha'alib hapo ndi akiangalia juu anaangalia mawingu kumbe ghafla Jibril alayhi salam anamsemeza akimwambia ya Muhammad inna ma'iya malakul dibal pamoja nami ni naye malaika ambaye ndiye msimamizi wa majabali yote yule malaika akazungumza Jibril akamwambia Muhammad Allah subhana wa ta'ala amemwamrisha huyu malaika ya kwamba akutii kwa lolote lile ambalo utakalomwambia Mtume sallallahu alayhi wasallama pia alipitiwa hali kama hii na hali kama hii. Kwa hivyo ndugu wa Islam, hii ni dalili tosha ya kwamba ma minna man salima min alhammi alhazan. Hakuna yeyote katika mgongo wa ardhi aliyesalimika kutokamana na hamu wala huzuni. Sote twapitiwa nayo, sawa uwe ni mwema kama manabii walivyokuwa ama uwe ni muovu sawa uwe ni mkubwa ama uwe ni mdogo uwe una cheo ama hauna lolote lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameandika ya kwamba haya maisha lazima kila anayeishi ulimwenguni atapitia kwa hali kama hii Lakin almu'minu yu'aliju alhamm walhazan bi khilafi ma yu'aliju bihi ghayru kuna tofauti sote tuko sawa nayo lakin mu'min jinsi ambavyo anakabiliana na hali mbili hizi si sawa na vile ambavyo atakabiliana nayo wasiokuwa waislamu kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema intakunu ta'alamun. sote topitiwa na humum twapitiwa na humum twapitiwa na ahzan Lakin intakunu ta'alamun ikiwa nyinyi waislamu nyinyi waumini endapo mnapatwa na machungu ya kuwa na hamu na machungu ya kuwa na huzuni fa ya'lamuna kama taalamun. wale pia wanapata huzuni wanapata machungu sawiya na nyinyi Lakin tarjuna minallahi ma la yarjun kuna tofauti ya kwamba sote tunaonekana tuko katika hali moja lakin bal ya Allah subhana wa ta'ala tarjuna minallah mu'min wa kisawa sawa. kupitia hali zote hizi anamtarajia mwenye Mungu mala yarzun tofauti na yale ambayo wale usiku kwa Islamu wanavotarajia kwa hivyo muislamu haezi kuwa sawasawa sawa. Ndiyo ndio kwa mandhar kwa taswira ama kuonekana kwa watu itoonekana kwamba sote tunapitia hali moja lakini mbele ya Allah subhana ta'ala mu'min kuna la ziada ambalo anafaa kulifanya kwa hivyo kwa kila mmoja wetu tumesema sote tupitie hizi hamu tunapitia hizi huzuni je ma tarika tuilajiha zipi njia za kujitibu zipi njia ya kujinasua na kujitoa katika hali mbili hizi almu'minu itha arda lahu shay'un min alhamm au hazan a'alajahu bima ja'at bihi as -sunna. mu'min atakapokumbwa imma na huzuni ama akakabiliwa na hamu basi kwa mu'min, atakuwa ni mwenye kuikabili kulingamana na yale ambayo tumefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam bali na aya za Qur'ani za Allah subhanahu wa ta'ala na hapa kuna mambo matano jambo la kwanza kwa kila mu'min, ili kuweza kukabiliana na hamu na huzuni kitu cha kwanza ambacho silaha unafaa kujihami nayo nini al-imanu bilqada'i wa al-qadari al -imanu bil wal-qadar lazima kwa kila mu'min ajihami lazima kila mu'min ajifunze ki je hii imani kuamini al-qadaa wal-qadar yake ni ipi si tukuele kuimba mara nyingi huwa tunaimba kwa sababu tumezoeshwa katika madaris tunaimbishwa arkanul iman sit alafu بالقدر سيكويمba tu leo wengi wetu mno katika waislamu hatujui hakika al-iman bilqadaa walqadar rawat tabarani anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala al-iman bilqadaa walqadar yuzilu al-hamma walhazan imam tabarani anapokea hadith kwamba amesema mtume sallallahu alayhi wasallam al kule mtu kuamini alqadha yaliopitisha Allah walqadar nami mpangilio Allah makadirio yake yuzilu Alhamma walhazan itakuwa ni sababu ya kumondoshia huyu mtu hamu itakuwa ni sababu ya kumondoshia huyu mtu huzuni kwa nini kwa sababu kwa kila mu'min anaamini ma fata kana biqadari Allah kile ambacho kimepita ilikuwa ni kwa makadirio ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wala wewe kama mwanadamu haitaji ujuzi wowote wala maarifa wala uwezo wala nguvu la hakuna mwenye uwezo kubadilisha kile tayari Allah alishapanga ndio Mtume صلى الله عليه akasema la takul, law fa'altu kana kadha wa kadha mwanadamu fanya bidii zako lakini mwishowe, baada ikiwa itatokea natija ikatokea matokeo sivyo ulivyokuwa unatarajia usiende ukajilaumu ukasema lau anni faaltu kadha lau ningefanya mbadala ningefanya vinginevyo lakana kadha basi matokeo yangekuwa tofauti la lakin kul qaddarallahu wama shaa faal mu'min fanya bidii fanya juhudi lakin mwishowe, ikiwa yale ambao ulikuwa unatarajia usipopata vile we usiende ukaanza kujilaumu na sema light ningefanya light ningefanya light ningefanya kwa sababu sema fa inna law taftahu abwaa shaitan neno hili lau ni kuwa una na kadari ya Allah ukisema if hii law law ningefanya hivi lau ningefanya vile hii kalima lau, تفتح باب من ابواب الشيطان لكن يكن يسلم امرنا كنسى قدر الله اليطنگ الله سبحانه وتعالى وما شاء فعلنا الله فنى ان يوتىك اييه هو كو مؤمن كؤمن القضاء والقدر ان كوا سببا لترييح النفس و من الأحزان كسلموا كو كوك قدر يا الله inakuwa ni sababu inakupatia uwezo inakupatia fursa ya kuipumzisha nafsi yako tarihi nafsi wa irahatiha unaiokoa unaiweka mbali sana nafsi yako kutoka mana nini na ahzan na huzuni kwa sababu huzuni tumesema liumuri li Nkadfat ni kwa yale ambayo tayari yameshapita Haikuwa ulivyokuwa natarajia wewe Salimu Amri ya kwamba Allah ndiye mpanga nimefanya juhudi lakini Allah alitaka na alivotaka yeye ndio imekuwa Inakupumzisha kupumzisha na kuwa na nini na huzuni na lawama na kule ku, kusononeka ya kwamba ningefanya hivi ningefanya vile lap Jambo la pili ama alhumum ama kuhusiana na hamu, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam katika حديث marfu إن lishaytan بابن آدم لما wa inna بابن آدم لما lamma arasema mtume katika hadithi yakwa inna lishaytan biibni adam hakika shaytani kwa huyu mwanadamu lamma akona ukuruba fulani akona Sampuli ya influence fulani. Akona jinsi ya ushawishi fulani, a sheitani. Walil malaki bi lamma na pia malaika kuna wale ambao wamepewa influence, wamepewa ushawishi kwa mwanadamu Kisha nasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, amma lamma at-shaytani fa bisharri wa takdhibil ushawishi wa shaitani, ukuruba wa shetani kwa huyu mwanadamu ni kumfanya nini i'aduhu shetani anakuahidi kitu gani Ashar, anakohofisha you yuhazinuk, kila unalifanya shetani anakutia tashwishi kwamba hili ni shari kuna ovu mbele yako kuna hatari mbele yako mwanadamu haishi salama maisha yake Wakaa, bali maulama anaelezea kuna yule mpaka kiasi ya kuwa shetani namna anavyomshawishi mtu kamwe hata hajaoa lakin shaitani anamvuruga akili na kumuonyesha wewe hata ukaoa mtoto utakayempata atakuwa muovu mtoto atakuwa sampuli hii huyu mke atakuwa hivi hata kwa vile kazi hii takufanyika hivi na vile lammatushaitani vishawishi vya shaitani walimalki bibni adama lamma lakini malaika vile vile wako na ushawishi sampuli fulani kwa huyu mwanadamu lamatul malaki fa faibadu, bilkhair. bil khair malaika anakuahidi khairi anakupatia utulivu wa nafsi anakupatia comfort anakupatia consolation anajaribu kupatia hamu yani uweze kuwa na matarajio hii ndiyo lamma almalak malaika, malaika anakuletea tu katika ilham ya kwamba hili kutakuwa na khairi unakuwa na matarajio maisha yako yetu kisha mtume sallallahu alaihi wasallam mwisho wa hadithi akasoma hii aya inna dhalika muslimna shaytanu yaidukum alfaqr hakika shaitani, anawaahidi ufukara yani anaitumia kama kisingizio kuatia hofu kubwa daima abada shaitani anataka kumtia huyu mwanadamu hofu anataka kumtia huzuni anataka kumjalia wasiwasi hataki kumuona mwanadamu ametulia amemakinika katika maisha yake inalhamma mfasad liliyoum walaysa muslihan lilghad tufahamuni sote hamu ni uharibifu kwa hii siku yetu waqi' siku the present day ambayo kombele yetu hamu inakuja kutuharibia hii siku kuna wala haiezi kutengeneza akhira yetu yani haiezi kutengeneza kesho yetu bali hamu itakuharibia hii siku na hayezi kubadilishia kile ambacho Allah amekupangia kesho yake lakini wewe kila mara kuwa na nini kuwa na matarajio na kuamini ya kwamba vile alivyokupangia Allah Subhanahu wa taala ndani yake kuna khairi kwako na kumomba Allah Subhanahu wa taala akujalie moyo akujalie moyo wa kusalimu amri yake na kukubali kwamba hii ndio khairi nami kulingamana na hikma yake Allah Subhanahu wa taala jambo la pili Jambo la pili parduhu bidua kila sampuli ya ham kila sampuli ya huzn itruduhu bidua ifuku mbali kupitia dua kwani katika sahih Anas bin Malik radhiyallahu anhu anasema sahibtu nabiyya sallallahu alayhi wasallama thaman sinin anasema Anas bin Malik niliandamana na mtume sallallahu alayhi wasallama kwa miaka 8 Fakana yad'u Allaha katheeran alikuwa mtume kila mara anamwomba mwenye zimgu akisema hi doa Allahumma inni a'udhu bika min alhammi walhazan bali mtume katika azkarus sabahi walmasa'i kila asubuhi muislamu katika doa ni zako za asubuhi Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wakati wa jioni kila kukicha, allahumma ini a'udhu bika min alhammi walhazan kithirishe dua na bi idhnillah allah atatu, atakubali dua yako jambo la tatu kathratu qira'ati kitabillah ukithirishe mno kusoma qurani jambo la kwanza al-iman bilqada'i walqadar sote hatukuna aliyesalimika ila kwa maisha yake lazima atapitikiwa na ham atapitikiwa na huzuni ili kuwa salama kwa sababu sisi ni waumini tuna kitabu tuna mwongozo kutoka kwa Allah ambaye ametuumba Yenda ndiye maisha haya kuwa sampuli hii kwa hivyo ametupatia pia na vipi ambavyo tutakuwa salama jinsi ya kwanza tuamini kwamba hakuna linalofanyika ila kwa kabaya Allah na kwa kadari yake Jambo la pili tumtake yeye Allah subhana wa Ta'ala msaada kwa kumkimbilia yeye na kumuomba atuepushe na hamu atuepushe na huzuni. Jambo la tatu tukithirishe mno kusoma Qurani iwe ndani ya sala ama hata nje ya sala. Kwani Mtume sallallahu alayhi wa sallama alikuwa kila akipatwa na hamu ya jambo fulani anamuita Bilal akisema ya Bilal arihna bisala. e bilal tupatie utulivu kwa kuadhini na tuweze kusali arihna bisalah bali inda darimi imepokewa hadithi ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallama ameelezea inna dawaun da, alham sura fatiha ambayo katika kila raka'a anasema mtume sallallahu alaihi sallama. hakika kupitia hii sura kunayo shifaa ya maradhi zaidi ya sabini. magonjwa zaidi ya sabini. ndani ya sura Fatiha ikaitwa sura ash-shifaa na aisaraha ugonjwa duni zaidi ambao unaweza kupitia sura Fatiha ni nini kila ukisoma na ukaiamini ukafahamu maana yake itakuwa ni sababu yako wewe kuondokewa na alham thabata inda ibn hibbani wa ahmada wa dhairihima anna an sallallahu alayhi wa sallama, sahabata faqala man sami'ahu mtume sallallahu alayhi wa duaa wakati na akatoa akasema man sami ahu kila atakayesikia hii dua falyahfadha ni lazima ani mwenye kuhifadhi hii dua wa zikara fi katika sehemu hii dua mtume sallallahu alayhi mwenye kusema allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak Samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au ahada min khalqik au sa'athart bihi fi ilm ghaib indak ij'al alquran rabbi qalbi wa zalaa huzni Wadhaaba hammi au kama qala alayhi salatu wassalam mtume sallallahu alayhi wasallam akifunza masahaba zake hi duaa kidogo nindefu mtume akamwambia kila atakaisikia hi duaa basi afanya juhudi ya kuhifadhi kuhifadhi bi kwa dhakira yake kwa akili hifadhi na pia kuhifadhi dua bima'na maana hifadhi kwa kuisema kila mara hiyo ndio jinsi ya kuhifadhi yani itumie katika maisha yako na sehemu ya hii dua mtume anasema allahumma e mwenyezi mungu inni as'aluk na kuomba e allah بكل اسم هو kwa kila jina ambalo nilako wewe allah ana majina mengi sana sio na 99 pekee yake akona mengi Asmaulllahi la tuhsa hakuna anayadhibiti majina ya Mwenyezi yote bi kulli huwa laka kila, kila jina ambalo ni lako jina ambalo ima umiltiremsha ndani ya Qur'ani. ama umefunza moja katika waja wako ama ukaibakiza katika ilmi الغib, katika ilmu al-ghaibi yako kuna majina ya Allah ambayo hakuna yote yanayejua ile yeye ya mwenyewe pekee yake sehemu ya dua ni kwamba unaomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie Qur'an Rabi'a kulubina unamomba allah jalia qurani iwe nini chemichemi chemichemi popote ambao kuna chemichemi ni kule ambao kuna chomooza maji spring of water chemichemi na hina jalia pahali kuwa na green inajalia pahali kuwa na hewa safi kuliko na chemichemi mazingira yanavutia ij'alil qurana rabi'a kulubina jalia qurani iwe ndio chemichemi ya nyoyo zetu ili tuweze kuvutia kwa wewe na kwa waja wako kwa hivyo hii Qurani Allah Subhanahu wa ta'ala amejalianda ndani yake kuna nini shifa lakini kwa watu kwa waumini shifa kwa watu gani kwa waumini kila unavyosoma Qurani utapata shifa shifaan lil abdani shifaan lilarwah shifaan lilqulub ndani ya Qurani kuna shifa zote kwa ujumla utapata shifa ya kiwiliwili mwili wako utapata shifa ya mpaka nafsania nia rohania nafsi yako inazongwa nafsi yako inatatizika isome qurani utapata shifa ndani ya qurani kuna shifa ya kimoyo itikadi zote hizi soma qurani na kuamini na kuitakidi na kufahamu yanayosema ndani ya qurani al-amru arabi' jambo la nne an lilmar'i akhun fillah ya busu ilehi kila mmoja wetu tunahitajia katika maisha tunaoishi tunahitaji mwenzetu ambaye tunaweza kusema naye kila mtu hakuna mwanadamu anaishi maisha haya ulimwengu akasema mimi najitosheleza kivyangu la lakini dawa kubwa ya kuondosha hamu na huzuni anavyosema moja katika wanafilosofia wa Kiislamu kwa jina Abu Nasri al-Firyadi anasema inna akthara ma tastakhraj bihi kathratu kalam akthara katika moja wapo njia nyingi katika mbinu mingi ambayo, ambayo inatumika ili kuondosha mawazo mtu akizongwa na mawazo moja wapo njia ambayo inafanya kwa haraka nini kathratu al-kalam ni kuzungumza Mazungumzo mtu ukijinyamazia mengi yanajaa katika akili yako mengi yatakusumbua yatakujaa katika moyo wako inaweza kukusababishia hata maradhi ya moyo kwa sababu hautoi lazima uventilate toa zungumza lakini kuzungumza pia hawezi kama kama wazimu lazima uwe na mtu wa karibu ambaye uneza kuwa unaweza kusema naye ataweza kukusikiliza hata kama hatokupa suluhisho lakini mujarad ya kowe kuitoa itasaidia pakubwa zaidi na hili ndilo ambalo limekosekana leo hii katika mujtamaa wetu tunaishi katika mujtamaa ama katika zama za alamul awraq ulimwengu wa leo ni ulimwengu wa makaratasi makaratasi ima ni pesa makaratasi ima ni shahada yaani hata jambo hili la kuweza kumpata mtu ambaye unaweza kusema naye akusikilize pia lazima utoe kitu. Lazima ugharamik. Kuna watu ambao leo hii wamefanya tahaasusi yao mualiju nafsi, psychiatrist ni kitu ambaye ni fani ambayo mtu anasomea lakini kwako wewe kwenda kwa ile mtu kipi mno ambacho anakufanyia. Kama siku yetu tuna wewe akusikilize ujieleze imekusha hivyo ukitoka pale tahruju munshariha sadr unatoka pale moyo umefunguka unatoka pale unajihisi kana kuwa mzigo mkubwa umetoka katika mabega yako yote kupitia nini therapy ndogo tu ya kuweza kujieleza upate mtu atake kusikiliza. bas na dini yetu imetufundisha yote haya kwa hivyo moja wapo njia ni ipi ni wewe kuweza kupata mtu ambaye unaweza sema naye na akakusikiliza na hii tunapata katika mafundisho ya Qur'ani mtume Musa alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala alipompatia jukumu zito ya kwamba nenda kwa fir'aum. nenda kwa Firaun na umweleze anayefanya si sawa nabi Musa istasaba alayhi al-amr jambo hili likamtia dhiki sana akafikiria atafanya nini akaanza kupatwa na kusongwa na mawazo akasema rabbi sadri e mola wangu ni kunzulie nifunulie kifo wa changu wa yassir li amri na nifanye hafifu mambo yangu jambo langu hili amri ambayo umenipatia ya allah nijalie taisir ndani yake yassir li amri wa hulu min lisan yafqahu qawli e allah ondosha fundo katika ulimi wangu ujalie waweze kunifahamu ile nitakayosema mwisho Nabi, nabi Musa anasema nini waj'al li waziran min ahli هارون أخي أشدد به أزري واشركه في امري نبي موسى عليه السلام اكامومبا الله kwamba الله amjaliem msaidizi yule ambaye ataweza kushirikiana nae katika na kweli mwishowe Allah subhana wa Ta'ala akaitika wito na bimuza na akawafanikisha katika lile ambalo aliwatuma kwenda kutekeleza kwa hivyo kila mmoja wetu tunahitajia mtu ambaye tunaweza kaa naye chini tukaweza kumweleza na yeyeweza katusikiliza yale ambayo tuko navyo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna masaada fi arba'a furaha ya mwanadamu hapa ulimwenguni maisha dunia ni katika mambo manne furaha kihakika ni katika mambo manne ndani yake hakuna mali bali mojawapo mtume akataja nini akataja sadiqun au jar salih jirani yani companion yani yule atakayekuwa karibu nawe na awe ni mtu mwema bi aneza anaweza kukusaidia kwa haya ambayo tunalizungumzia leo ama jambo la tano na la mwisho katika mambo ambayo anafaa kutumia mwanadamu ili kuweza kujitibu kutokamana na alhumum walahzan ni an yaalama anna alhamm walhazan ibtila'u min Allah fahamu ya kwamba haya mawili ni mitihani kutoka kwake Allah ukikubali ni qadaa ya Allah na kadar ukamtaka ya Allah subhana wa ta'ala msaada ukaitumia Qur'ani ukaisoma kama njia mojawapo ya therapy na ukasema na kiumbe aliyekaribu naye akakusikiliza tu kisha mwisho salimu amri amini kwamba haya si kutoka na wewe usijilaumu bali salimu amri sema ni majaribio ni mtihani ni vile alivonipangia Allah subhanahu wa ta'ala hasan al basuri rahimahullah anasema inna a'dhamu ma yajidu maru fi sahifati hasanatihi yawm al-qiyama ma aradalahu fi dunya min alhammi walhazan katika mojawapo ya thawabu kubwa ambazo mwanadamu atapata katika records za matendo yake mema siku ya kiyama si kutokamana na sala si kutokamana na zakah bali na nini na mitihani aliyopitia ulimwenguni na akawa ni mwenye kusubiria hayo mitihani na mwisho kabisa tufahamu kwamba maisha ulimwengu hakuna anayeweza salimika nayo hata ukatumia hizi mbinu tano ambazo tumezitaja bado haito kuondoshea hamu na huzuni mutlaqan la bali maisha haya ndivyo alivyojalia Mwenyezi mgu. ya kwamba haya maisha lazima kutakuwa na hamu lazima kutakuwa na huzuni hata uwe vipi wapi ambako hakuna hamu wala huzuni ni kesho akhira ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala akisimulia hadithi wema anasema waqalu alhamdulillah alladhi adhaba 'anna alhazan wajawema baada kuingia janna hapo ndio sasa wanatulizana kwamba sasa hakuna hamu tena hakuna huzuni tena kwa sababu ya dunia tumeaacha duniani lakini maadamu tuko juu ya mgongo wa ardhi ndugu zangu lazima tujitahidi kushikilia ha mambo matano na kumomba Allah subhanahu wa ta'ala atuhafifishie mambo yetu wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh